Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnička programa od edukativan karakter. Ekonomijsko Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Program Kultura Artistik me karakter edukativ. Kulturno umetnički program karaktera. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera Kulturno-umetnički program izobraževalnega značaja Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera 13. kupek po redu. Slušali smo Pršuta i Laika Feliksa izvođenje Belih ruža, jednog starogradskog hita koji je poznati, verujem svima vama, u izvođenju Šabana Bajramovića. Šaban Bajramović koji je nedavno u stvari filmu Šaban Bajramoviću je nedavno premijerno prikazan u Beogradskom domu omladine, koliko znam, u Zagrebu na Zagrebačkom festivalu dokumentarnog filmu odnosno Zagreb dok su mogli da ga gledaju još i 2007. ili 2008. godine u svakom slučaju Šarbon Bajramović, kralj Roma ovih dana, inače je bio svetski dan Roma videli smo kako je taj svetski dan Roma obeležen u Beogradu u svakom slučaju mi ćemo nastaviti sa Romima ali pre nego što nastavimo sa Romima samo par informacija za početak već sam najavio da će mi večeras gosti biti Aleksandar Pavlić pričat ćemo, odnosno trebali smo pričati o Trenštaunu, ispašće da ću uglavnom pričati sam ja, pošto se ja se javio ne znam zašto, uglavnom nije mogao da dođe, da li je bolestan ili kako šta, u svakom slučaju ono što je zapravo možda i najvažnije Ružica nam je ovdje, Ružica Marjanović iz Zužica, Ružica i Zužica Autorka, pa ne znam ja kako sve da kažem. Zapravo ona je bilo jednostavno profesorka u Užičkoj gimnaziji, žena koja već 7 godina zaredom radi jedan fenomenalni festival koji se zove Na pola puta. Uh e, s obzirom da Ramona nije ovde, ja ću se pa ajde barem potruditi koliko toliko malo muzički da pokrijemo ono što se dešavati na Trenchtownu od 30. 30. april, 1. maj i 2. maj. Dakle, dani roštiljanja, a nekad dani radničkih revolucionarnih pokreta. Živo me interesuje da li će se ove godine i jedan sindikat odlučiti na nešto slično, pogotovo sindikati u Srbiji pred izbore. E, dobro, e, Trinjštaun, dakle, kao i prethodnih godina u Paličkoj šumi, tri bine, tri dana. Prvi dan, na velikoj bini, Eva Brown, Iceburn i Super Hicks. Na maloj bini, Fluat, Neboje crveno, Old Raul, Arms We Need, Zion Cru Stray Dog, koje smo nedeljno imali prilike ovdje u Beogradu gledati u Domu mladine, Damjan, Eltec, featuring MC Sajsi, Jackie Dagger. I na rege terasi, i Television Sound System, Mr. Rejz a.k. Albanian in rege i rege Amnesan. 1. maja, 7. baby na velikoj bini Elementala Taste Rap e, na maloj bini Replika 42 For Real, Born, Boug Squad, New Citizens proces Aman Zaman Josh Queen Rege Terasi, Television Sound System i NRGD I drugog Maja na velikoj Bini, Roots Rocket, Jinx Color Star na maloj Bini The Socks, Felon, Vlasta Popić, UTC, Broken Melody, Vana iz Lagune i Neznani, Ludaci, Zaa, Zaječarci, za i na regge terasi, Herbal Queen, Roots and Sound DJ. S obzirom da ćemo se potruditi da acu da vedemo put, On će malo više pričati o nekim detaljima vezano za Trenchtown, a mi ćemo sada da poslušamo par bendova, između ostalog Zion Crew, proces i bugare kojima sam zaboravio ime, ali ćemo se javiti nakon. Porque não uma bagete, vou para te colher uma rosa, só sentir um micro que não venha apodrecer, me no pisaco como vengo sicu, você chega e veja se não que vamos a público, né mais gira sua tilma pra gira, credo me diz nessa patacheza achei bem, deixa você já fazerzinho dos the boys, deixa você já head, né mais gira sua tilma pra gira, credo me diz nessa patacheza achei bem, deixa você já fazerzinho dos the boys, deixa Samo jednom ne se znaj Ja znaći uz prilika gdje da date svoju ocenu Sumo je slušan sada baš o tu suprocenu Da rešimo već jedno boje doma Nakon nije koje promjene vigenci ni Al nikam se ne prijetaš Fako mi te za širom kontineta Nama mali je i poslov I muzika je sleda Širenje kulture nema ljudi. Zato masno lo treba, povo treba receture Kažem nema tišine pa ti nema prašine Kada me vidiš, prepoznaće dršeg i brez Prepoznaće čase za ljure što ga boje Prepoznaće žar e e Nema tišine pa ti nema prašine Kada me vidiš, prepoznaće dršeg i brez Prepoznaće čase za ljure što ga boje Prepoznaće žar in my eyes you watch what I'm do and say what you gonna say again say crazy people in my eyeso you watch what I'm do and say what you gonna say again say crazy people in my eyeso you watch what I'm gonna and say what you gonna again say crazy people crazy people crazy people the of Šta ti mene mačine kad on me gleda sa pacijenta sa kim je, baš počaće da se The official Bulgarian rhythm When you're from the brute jacket cuisine Production Pies on Fire Rhythm title, Bomb Vampire Yes you know it's alongside Zachary's You know better just hear what music Pull up to Still I'ma the comfy band of the vampire Friend, they meet them the Eden, we band the Them never trick and I make them want play Judgement upon them out without delay But for them trying to think even the little that me have Me have wonder why them, want take more than enough See the man struggle now, check out them a Them a poof about them them by the fancy and stomp Situation keep getting rough and rough Tenny minute, tenny seconds, maddy I get broke You know this shit's team wrong They be independent to so me try to get old But me can't just escape Cause enemy F being them show to me black Can we more? Getting stronger than before This your righteous movement no longer ignore Mero a do dem dem dem Coming up with dem Bang problem How a do dem Don't you he den Tell you coulda never be friend Ayy hey. And it's a pure no care Nuff for them drunk, them no care Dem a use de jugger so de the eyes dem glare, yo Listen what me tell you this, you better be aware Diddy come on come the end is near Rasta, leave it you keep that clear Fire I go run up and you vanity fair Ram Ram say you have to get to West Islam and live in the capital of crime Yo. Ram, pom, pom pom we enter the zone Give me the weed give me the light of lights and phone the microphone like a fire Jump on with the spire weapon our empire Hit upon the Babylon vampire crown This a reggae music is the hands me own This a stepping stone from where the war zone Fit no only I've lost the love alone. From the supersonic lions show my zone and that is on a super human get blown by the fullest looking drone on my lyrics o meracos at the peneca for the sacrifice calle calle cyclone go what the peneca you don't need a rising near yeah, me now no, no. a no pulla miss rising the show and we organize because it on the mission ever syncronize i said <laughs> za da programa od edukativan karakter So Samo još misli da priljubim uz usne Ja s nom neću glasno Prijatelju imam rad Šaša Felon, slušali smo zajedno kru Ban von Paja Medli, to su ti bugari proces, i sad nam još prorostaje da poslušamo malo Elemental, a onda idemo do Užica. To smo mi, pustih nek Grade po svom, neka se nadaju glasu tvom, tim gadzai, ostani tih, makar si bjesan sad na njih, tako je bilo, tako će bit, misliš da neće se promijeniti, šta bolje, ništa gore, sve je prigušenim mir, samo promatram sa trakom preko usta kurvin pije, a vidim sve signale, sa svim jasni su znakovi, niko ne iskače, samo vlakovi, karavane prolaze, pustinja je u nama, spavam dok me gazel ne budi, me ga Ma što bilo što da se desi Pretihi smo mi Nema toga da pokreneme Da ustanemo svi Jedna glava pretih od glasa Smiljeno, ako ko proviri Bogati se, bogate Pune im se kase Možda nam je bolje Da skupljamo flaše Vrlo dobro znamo Da smo zapeli u blatu Zapeli u vremenu Nećem tuđem bratu Glavo Znaš, a pora suni, sve samo kao Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera Jedan po jedan sati Param vreme da me vrati Traži u besmislu bar znak Da, njina, da li je dovoljna tišina Da li idamo pada mrak Svaka te linija zna Ko pesni beli, ko prezira Možda se snovi vrte Crtam prošlost ispod crte Dobre me misli prolaze Mira, to ne naš brod od papira Loše mi besti dolaze Jer mi smo sad ostali Na suprotnim stranama ljubavi Iz našeg dame se rađa moj dan A ja se budim mi konačno znam Zadostali Prazni nad praznoj strani Ljubavi Iz našeg dana Jake! pošto smo poslušali Evo Brown i primjenjen ljubav Evo Brown će isto između ostalog nastupati na Trenštaunu a o Trenštaunu kao što rekao najverovatnije malo više u narednom kupeku mm, Ružica je u studiju e, oslobodio se prostor za razgovor Ružo može, uvek e pa dobro, kad se već oslobodio prostor za razgovor onda ćemo mi maksimalno i da ga iskoristimo eto Za početak dogovorili smo se, šta smo se dogovorili, prvo, ja ne znam, možda bi bilo zapravo pre svega u redu a, predstaviti ljudima sam festival na pola puta. Ja sam objasnio zašto se zove na pola puta, ali ajde ti sada malo daj više detalje kako je počelo, pa ćemo onda možda eventualno u nastavku, ne možda nego sigurno ćemo se zapravo dotaći toga šta će biti na festivalu ove godine, a šta je bilo prethodnih godina i tako dalje i tako dalje pa ružo imaš reč e, hvala ja kad pričam kako je nastao festival na pola puta uvijek imam utisak da je to bilo pre toliko mnogo godina. godina da je da, ono mas upon a ali zaista priča <laughs> prečaja značino zanimljiva um, Posle, dakle, kako smo se prvo upoznali Ned Viličković i ja, prvi put u životu sam nekog upoznala kao čitalac. Dakle, napisala sam pismo o nepoznatom autoru, zapravo autoru koga ne poznajem i to je bilo jako neobično e, onda je, zapravo ja sam odrastala u malom gradu u kome su književne večeri 20 nešto godine bile sve iste i sve počinjalo se, do, poštovani ljubitelji knjige Dobroveče i e, sanjala sam književne večeri koje zapravo ne počinju to obrečenica a onda je nekim sticajem okolnosti jedna knjiga Nenade Valičkovića došla do mene Meni se to jako dopalo, onda smo moji prijatelji i ja tražili po internetu šta taj čovjek, ko je uopšte taj čovjek i šta to piše, pronošli nekoliko njegovih knjiga u Srbiji, pročitali sve to, iskontali da bi jako volili da napravimo knjižano veča s tim čovjekom i onda ja nađem njegovu adresu i napišem e mail koji je bio potpisano Sašavca. Čitam tim objašnjenjem kako smo uopšte došli do njegove knjige, a sve ga toga ne bi bilo da 22. decembra 2003 ni pa da osnegn narodniku. Gnali <laughs> zaista. I, pa je zaglavio u ulici. Pa je jel? ne, pa je Milena Prodanović zaglavila na knjiznoj na ulici, na knjiznoj večeri sa 3 sata zakašnjenja i sačekali smo ga tetkicu koja čisti biblioteku i ajde i ko više. Ali smo reći božje provođenje. Jeste. I onda je e, poru a u tom Stubova kultura stigla su knjige za knjižaru Stubova kulture, onda su oni to morali da predaju u knjižaru. Mi smo otešli na kaficu, vratili se nazad, još to nije bilo završeno i lutali smo po knjižaju i milite je otvorio knjigu sahib i kao je stičite, ali ovo ga žem nisam. Da mi ja je on pasus, koji bi duhovit i, i ja sam rekla, dobro, hajde to ću da pročitam, tam, pošto kao sam čarili života u malom gradu. Postoje, mi, mi smo mogli da kupujemo knjige na, na sveščicu, na dug, na, na recku i na, uzmeš na čitanje pa vratiš ujutro. Pita mene knjižar, hoćeš na čitanje ili na, na recku? Ja kažem, na čitanje, šta će mi ovo? Dođem kući i umrem od smeha. Zovem čoveka ujutro i kažem, doći poslati platin knjigu, odem u školu, pročitam klincima i razvalimo se od smeha. Dođi mi ja da platim svoju knjigu, kaže knjiža šta si mu radila? Što? Pa kaže, ušli su i kupili su svih deset komada, što sam imao. <laughs> I mi u narodnih desetak dana smo pročitali prekšto sve što smo mogli da nađemo Veličkovićevo i, i ja sad napišem čoveku, depoznatom čoveku mail pretpostavljujeći da neće otvoriti mail, celu ovu priču kako je Milata Prodanović kasnije i nekod dalje. I kažem sad ako otvorili mail od depoznate osobe, dakle hoćete ti da dođete užit se i napravite bilo, kako, bilo šta samo nedosadno knjižano i objasnim da snimam ja profesorsku školu da da da žonu preko žongliram stojim na rukama svaki dan u školi radim što god samo da deca počnu da čitaju da da čitaju više nego što uh, smo navikli da vidimo i dobijem ja naravno istog dana odgovor koji kaže čak da bi ovaka uh, melon nego logični odgovor je da Ja napišem kad žena čuju odgovor danje, neologično pitanje je kada. <laughs> da preizimo na stvaranje. I šest mesecima se mi dogovarali oko te knjiženi večeri i onda je to stvarno bilo fenomenalno užicu. Ja sam posle toga odišla prvi put u Sarajevo, prvi put posle rata, sama svojim kolima i pracina onako zabrenutim pogledima bližih prijatelja koji si ti normalno šta radiš a onda sam pošla sa recimo, 15 kucanih strana u putstava, gde se parkirati i kako možete i bila zapanjena da je to 20 km bliže nego Beograd, da se stigne skoro 40 minuta brže, da gledano iz Užica vi u, u, u Saravu luzite direktno. Dakle, ako dođete s te strane, vi ste u centru grada i da ono imate sve što vam pruža Beograd. Na manjem prostoru brže sve završite i da je prirodno, uh, smo mi okrenuti ka Sarajevo što smo, jel te, u, i, i ranije bili. Uh, ste, A, cijem, mala, smo, mala digresija, uh, čovjek kada ode da Užice, zaista ima osjećaj da jeste u nekom od bosanskih gradića. Da, da zato što nema urbanizma, živimo u rupi. <laughs> Okođeni, brdima, brdima planiramo. Dakle, ono, koji zaista je kao mini Sarajevo. Uh, I prosto je nekako, grad je gravitirao ranije ka Užicu, ali se to za 20-ak uh, godina izgubilo. A zapravo, cela priča kako ušte, zašto praviti ne, nešto što za, u početku nije izgledalo uopšte kao festival e, bio nekakav čas pet i šesti po redu u kome smo, smo završavali zapravo priču o, o Šantiću i ja sam džacima pustila onaj film moj brat Aleksa koji je postanjel produkcija, odnosno produkcija Jugoslovenska i završava se onom scenu kad Bečak prelazi preko mosta i kaže sahrani Mostar mog Aleksu s ceo Mostar priča, ne znam da li će Aleksa u raj ili u dženet u dženet ili u raj, kraj filma, kažem ja dobro, ajmo sad da komentarišemo Kako znaš šta je dženet? I ako vi razumeli point filmu, znate šta je dženet, kaže ne znam, dobro. Kad Rahmetli babo preseli, on ode u dženet ili džahenem, oni kažu na kom jeziku pričate. Vi shvatite za 20 godina, uh, mi se nalazimo na 50 km od tog uh, govornog područja, jeziti što se toliko razdvojio da deca za narednih 20 godina neće skoro razumeti jedni drugi. Ja sam to pričala, ne no, u jednom jesenju večeri, u, u popodne, onako bilo, u nekom kafiću u Sarajevu i on kaže, e, a da ja na 5-6 mladih pisaca uh, u kola i da dođemo da napravimo neko dobro čitanje i da... Uh, prosto djeca vide da postoji neka književnost i na tom jeziku ide i jako blizu, a da je oni ne poznaju. I meni se to učini zanimljivim. Ja dođem u školu, ispričam koleginice, ma stvarno imam sreću da sa sjajanjem ženama u školi, e, mislećim, pametnim, preduzimljivim. I gledane, moja prijateljica i koleginica, ja odemo kod grado načelnika da ga pitamo da li bi od nama to malo pomogao da napravimo. Prosto treba neka minimalna logistika. I ispričavamo čovjek nema niko s književnošću, bilo i brdavo marksizam i kaže ta, tadašnji gradaček, Sarajevo, pa ja sam studirao u Sarajevu, može. I mi smo prvi fe, festival, odnosno prvo okupljanje napravili sa budžetom koji je danas zapanjujući, no nismo nije ništa. Opština nam je dala smeštaj, uh, obezbedili su nekaj, nekog vozača koji ne si vozio, a smeštaj je bio u mokroj gorište, 50 km od Užica. Što je, mislim, potpuno sumanuta ideja da svako večer ljudi vozite zavušćice književnu večer, mi ispakujemo večer u kola iz nekog restorana i 50 km domo kre gore na spavanje. To je simbolično na <laughs> kre po kustorice, Sarajevo, Veza i tako to, no? Pa, Lagatno smo zaobilazili, ali s, opština Užica ima nekakav smeštaj koju možete skoristi besplatno gore i to je nam bilo super, ali mislim ideja da vožite ljude svako veče po 10 km da ih ujutru vraćate. Pogotovo što smo mi već prve godine smislili nešto što je sad glavno, čini mi se, obelaže festivala da pisti koji dođe održe častki ževnosti u školi. To nekako je najzanimljivije. Dakle, ne da uđu u, u čijodnicu pa on, kako su najvijek u socijalizmu, došao pisat pa sad pisat priča o sebi. Nego da uđu i da pričaju o književnosti koja nije njihova, u onoj oblasti u koja, u koja, koja je tom autoru najzanimljivije o kojoj najviše zna. I tu je stvarno bilo blistavih časova. Mi se nadamo da u nekoj budućnosti te transkripte napravimo, da se skinemo, za, audio zapise sredimo i da jedan zbornik Zbog dobrih predavanja. Jer su neka zaista ontološka. Dakle Viktor i prošle godine Viktor Ivančić prošle godine održao predavanje o Hani Arendt, mi smo svi zašli onako potpuno zapanjeni koliko je to bilo dobro. Dakle i mi odrasli i deca Predrag Lucićić prošle godine je držao veličanstveno predavanje o Antigoni koje je imao čitao jednu unutrašnju dramaturgiju i zaista onako pomere se granice. A, od pre tri godine nam se pridružio uh, Dejan Ilić, bada je on od početka znao šta mi zapravo radimo i sad sad on, kad hoće da nas jeza, on kaže, ali um, ja sam govorio kako to lepo, zovite me, oni me nisu zvali, pa sam ja sam došao. <laughs> ali Dejan drži uh, jedno do tri predavanja tokom uh, festivala i to stvar naša deca jako dobro osvete kad, neku, kad se neko trudi, a kad neko malo fula. Dakle, <laughs> da ne možete im prodati više. Neko smo podigli, čini mi se, i, i kriterijume njihove i znaju šta vredi. Sad se baš onako svi trude kategoriju. E sad, ti si tu spomenula tih nekoliko imena koje su mogu slobodno da kažem, a, želja a, svakog ozbiljnijeg književnog festivala. A, kako ste uspjeli njih dovesti u Jedan grad koji, pa više manje kao i svi gradovi zapravo u, u Srbiji, su totalno skrajnuti, postoji samo Beograd i sve ostalo, tu i tamo Novi Sad, eventualno Niš, sve ostalo je zapravo manje važno i samim tim uslovima u kojima vi živite i radite su daleko gori nego, nego ovde ili bilo kom većem većem gradu, kako ste uspjeli prosto dovući Viktora Ivančića, Predraga Lucića Dubravku Ugršić i tako dalje i tako dalje da sada ne navodim ja navodit ćemo u toku razgovora da dođu u Užice koje nekad imalo je to čuveni prefiks Titovo danas više nema nema ali ima Tita I znaš, <laughs> <laughs> ima uh, prvo zato što su to sjajni ljudi to je pre, pre svega i da to stvarno ne znači uh, centar ili veliki ili mali grad nego ili nešto zanimljivo ili nije zanimljivo dakle jako dugo sa nekim od njih sarađamo da tubarom kojom smo se dogovarali šest meseci gotovo svakodnevno i e, ljudi vide da nama stalo da, da ti da oni dođu tamo to je jedno, drugo što se čini specifičnim na ovom festivalu, mi sa decom radimo zaista 5-6 meseci pre nego što zapravo od nekdo oktobra, novembra već počne da se radi sa srednjoškolcima uh, uh, da dakle, čitaju se knjige pisaca koji dolaze zgovara se o tome uh, o njihovim delima dakle deca spremaju sve i to je dakle zaista sve dakle, od promotivnog materijala do najava pisaca konferencije za medije, sve urede srednjoškolci i to je nekako model koji očigledno funkcioniše dakle kada oni rade onda njima stalo dakle tu se stvarno vidi da deca ozbiljno rade a drugo, znate znači, vi veče Ako u smislu slobodno da se kladim da teško možete napraviti u nekom većem gradu da imate 150 200 250 učenika na glavnom sedištu škola, starih, nekih dana večeri i da dobar deo teh tih ljudi zna zapravo ili je čitalo par nešto, većinu tekstova, autora koji dolaze i zna o čemu, dakle postoji neka komunikacija između e, gosta i publike, drugačija nego što je to uobičajeno, i onda ljudi znaju, sad, sad smo već onako znaju da je dobra publika i onda ljudi vole da dođu, a, a zapravo u početku su ljudi dolazili na poverenje, prvenstveno e, prijatelji i poznaci Nenada Valičkovića jer zaista bez njegove e, vog, zalaganja e, svih ove godine teško da bismo mi to napravili tako, naravno i moji kontakt i neki e, ovde, ali sad Predrag, Boro, Nenad Viličković, je dejan, ne, što je dejan, nekako deo naše ekipe i to se podrazumela. I stvarno su sjajni. A Viktor je prošle godine samo na jedan dan došao da bi održao predavanje čitao, ono, i čitao na knjižnog večera to je bilo zaista onako kad se neko kaže 3 treba 5 sati ja Hanja polu kaldromov je puta svoje na da vreme nema <laughs> misimo oni rupe malo asfalta između puta mm -hmm. uh, izbi rupa neko, kad neko pristane da se od 4 sata klaska od Beograda do, do ili od Sarajeva do do Užica uh, m, ali zaista neko čim se dođe m, u, u školu u to vreme celo škola nekako uh, a žučeći glupo diše, ali zaista ne, negde dobra neka atmosfera tih dana se oseća. I dva, tri dana pre festivala i dva, tri dana posle festivala. Mi svi imamo onu separaciju u krizu posle. Ono, smo nesrećeni kad se sve završi. I ovaj da, to je najgore. <laughs> Ta krize, ali dobro, daje ti energiju i za narednu godinu da ponovo uradiš slično, ako najbolje. Mene se zavio, da završi da se završi da mi je nikad više ovo, neću da radimo što mi je ovo, radimo je da postovi dana krenemo ponovo, naravno. O, m, zaista se trudimo svake godine da je nešto novo. Na prvima prošle godine smo recimo uveli uh, da pravimo neke plakate koji postere zapravo. Kao neki kad smo, kad smo bili klinzi pa kad su se kupovali časopisi pa dobijete onaj poster presavijan dva puta. A ideja nam je zapravo da da srednjoškolci upoznaju autore koji fizički ne mogu da dođu, zato što prosto više nisu živi, a, a negde su vrlo važni naši savremenici. Tako dakle, da smo prošle godine to uveli i to se učinilo jako zanimljivim. Dakle, predstavili smo tri autora, ove godine ćemo predstaviti još jednog, na taj način što neko od naših gostiju izabere cel serijal se zove svako ima nekog koga nema, dakle svog nekog koga nema do koga mu je stalo i onda ga predstavi na festivalu, to smo recimo napravili sad kad smo već kod toga, ajde uh, ko su bili ti autori prošle godine koji su predstavljali tih koji nisu bili i koji ih je predstavljao a onda možemo da krenemo da pričamo i o tome ko će biti ove godine i, i ko, ko će uopšte biti gosti pola godine samo festivala. Okej, okay, prošle godine smo napravili tri plakata koji su stvarno divni, dizajnirao Protaš Kart, uzometrička grupa škart. E jedan m, pisac i izbor njegov urađen e, tako uradio Predrag Lucić. On je izabrao Tomu Bebića koji je za našu džake bio potpuno otkriće jer većina nije zapravo imala nikakvu predstavu od ovim bebiću. Nenad Viličković je napravio izbor priča Harija Ramadana i nekih kraćih knjegovih zapravoleški to je sadista jako lepo. Inače, ja mislim da ta knjiga, knjiga priča od kiše Harija Ramadana je jako čita na užicu više nego na, na nekim drugim mestima predpostavljam čak više i u Bosni. A ja sam napravila izbor Miša Stanisavljevića prosto nekako mislim da smo mi dužni da se trudimo da delo Miša Stanisav što više učinimo dostupnim što širi broj ljudi. Evo ja, zanimljivosti ove godine. A, dogovorili smo se sa gradskim nekim preduzećem koje se bavi javnim zelenilom, čebidom. Ispred škole ćemo napraviti klub posvećenomi Višiteni Savljeviću. I ideja je da a, u narednih 5 dana svakog dana na na klupu se kači po neki tekstni sastavi Savljevića za ljude koji tu sede. Jako sjajno. Jeste. A, ove godine biti to onako i, i ja sam prekinao bio na razgovoru kod direktora te, te, bilo zapanjujuće kako je čovjek pozitivno reaguo i rekao nema problema napravit ćemo zaista uh, ove godine svako ima nekog koga nema uh, je Milan Milišić i izbor i napravi Voja Šindolić, dakle je jedan od naših ovogodešnjih gostiju s kome se jako rado me pre neki dan veca gledalo njegovu biografiju, bibliografiju i reke, au! <laughs> Mi smo dogovorili sa Bojom Šindulićem da uh, njegovo predavanje bude o haiku poezi, s obzirom da ono prevodi sa japanskog i jako dobro poznaje tu kulturu i književnost. A onda su plinci videli biografiju i shvatili da on čovjek ima ne samo u uh, iskustvu s prevođenjem kon, ozbiljne kontakte sa bitnicima i rekao može onda odreći dva časa može onda bitnicima ne shvatim da su oni čitali i Kerovaka i Gizberga i potpuno <laughs> ja ostanem paf da su ono negde. Uh, čini mi se da, da festival nekoj od te deca otvara vrata za onu književnost koju škola regularno ne može da im ponudi i to mi se reka bih da je najznačajniji rezultat koji, š, koji festival napravio Da, da, da. pre par godine je bila divna scena kad priđe klinac posle nekog čitanja predrago Luciću i kaže moram nešto da im kažem šta Zati, ja sam mislio da je poezija za devojčice a sad vidim da nije <laughs> dobro, bilo je tamo i pesničenje koliko znamo da, da, da, pesničenje bilo, bili su na gosti pesničenje dakle svake godine na otvaranju i za otvaranju festivala pokušamo da bude nešto što ima veze sa književnošću, a nije ja bih rekla čista književnost, dakle nije samo književno veče s čitanjem. Ono što je specifično za ovaj festival, e, pored tog što imamo časove, u školi je da svaki večeri čitanje su u javnom prostoru, kao što ja kažem čitanja, dakle ne književne večeri, kad god je moguće mi se trudimo da nema nekog suopornog razgovora, ono, ne znam sad kritičar i kritičari, pisac pa oni nešto pričaju, nego da se čita. I sad tu postoje onako, kao bih rekli, dve škole mišljenja. Jedni smatraju da e, ne treba čitati knjige na tekstove uvečer kao na književnim večerima jer baš priliku da razgovaraš pjestem pa razgovaraješ a knjigu čitaš kod kuće. A nađe se čini da je to odličan način da ako imate dobro, a mi imamo sreću da većina naših gostiju je uh, jako dobro da čita svoje književne tekstove i da da da neka napravi dobru komunikaciju s publikom, da je to onda link za klince, za kodice, za klince da onda uh, oni zaista posle toga potraže knjige i, i čitaju. Dobili smo informacije od uh, bibliotekara gradske biblioteke da se ono što bi da nazovemo književnost ozbilje čita u periodu pre i posle festivala i da li kako se to o, kako se to odražava na na navike. E sad ove godine dakle pored dvojice Šindovića uh, uh, iz Beograda će doći to su iz Srbije će doći Dragana Mladenović uh, Dubrovka Stojanović, jesli to je onako zadimljiva pričica, mislim naš kabinet, kabineti za književnost su iznad, na spratu iznad kabineta za istoriju znači mi zezamo da Dubrovka nije mogla da uđe kroz istorijski kabinete nego se sprata onako kroz odak švercuma Dubrovku doći će Ivan Čolović uh, i... Njih dvoje idu kompletu Da smo, si, da smo uspeli da dobijemo Dubrovku zahvaljujući Ivano i vrlo smo srećni zbog toga uh, i provućit ćemo je na knjižodom festival, zato što ono što ono radi je sjajno uh, m, Dakle, Dragan Vlodenović je takođe zanimljiva pesnikinja uh, Voja dolazi iz Dubrovnika uh, Almir Imširević uh, čovjek koji piše jako zanimljivu kratku prozu a inače i dramaturg i, i docent je na uh, akademiji uh, u Sarajevu uh, on je dakle mi ovaj, svake godine dovedemo Dakle, nekog ko je etapdoran i prilično poznat, a nije lažna zvezda. I neki ljude koji, koje je zapravo naša književna nasredina uh, uh, polako teko otkriva. Dakle, u trenutku, kad, recimo, kad je Nura Haver dozila u Užice, potpuno niko nije znao ovde ko je Nura Haver i ona praktično tada je tek dobila nagradu Zoro. Te praktično tek se pojavljivala i u Bosni kao književno ime. Danas je onako vrlo prepoznatljiva, tako da Almir Imširević je nedavno objavio zbirku kratkih prozir je zaista odličnu i strana 2012-ti, koliko vidim po reakciji Ljačkoj, jako to dobro uh, komunicira sa, sa srđim školcima. Uh, naravno, dođeće uh, Nenad Vličković, Ljiljana Dirjane, to je sad novost, prvi put imamo nekog iz Makedonije. Mhm. Do sada nismo imali nikog uh, uh, jer je sistem od prvike književnost bez prevoda. Užica ima sreću da ima jako dobar pozorišni festival koji se dešava u novembru koji od pred par godina uh, jugoslovanski, stvarno jugoslovanski, mislim to je absurd grada Užica. Ovaj, dakle, festival je napravljen u trenutku kad Jugoslavije više nije bilo iz 20-ga tad jugoslovanski pozorišni festival i toga se držimo. A onda je od nekoliko godina zaista postao eks dakle dolaze predstave Uh, s, iz Bosne i Hrvatske, one koje ne traže... Selektore preo, Bojan Munjin. Selektore se Bojan da? Munjin i to nam je onako jako smo srećni zbog toga. Bojan Munjin je prvo bio uh, novinar u, u Pozorištvu Biltenu, a potom selektori, bilo je neko pravilo da selektor treba bude na dve godine, onda smo mi toliko kukali tamo, ono, ne damo Munjina. <laughs> ne, nemojte, to nam je najbolje... Ne ste izmenili ustav. <laughs> to nam je najbolja tatu na festivalu. <laughs> Vezali smo se za nogu direktoru u Pozorištvu ne damo Munjina i stvarno Munjin sad selektor... Uh, Festival je, festival je jako kvalitetan i e, oni su organizatori su jako korektni prema gimnazijalcima boli kad imam utisak da kruzođak puštaju decu, dakle, kad ono uđu oni s kartama i skupim kartama onda naši djaci sede na stepen još tu gora na galerijama svuda ih ima i prate ozbiljno prate što se dešava i posle nekoliko godina mi smo formirali, a nekako smo kompatibilni e, festival pozorioši u novembru mi smo u aprilu i to se baš onako lepo uklapa O, konem, da, Irena Jukić Pranić e, nju glavnom ljudi ovde znaju kao autor kone e, monografije odnosno zbornika ženski strip na Balkanu ona je ovogodišnja gošća i ona je radila i plakat, jeste, plakat radila, za ovog godinu da. Jeste, tako da izgleda, štaki put se trudimo da plakat bude drugačiji prve dve godine smo, je naš bivši djak koji je tada bio student likovne akademije pravio plakat i ona mi napravio prvi logo i, s, mislim, sve je pravilno pomoću štapa i kanapa u početku, onda je Par godina uh, uh, umetnička grupa Škartna mi je napravila logo i kogod vidi kao profesionalista kaže, wow, pravi vam stvarno dobar logo. A ja za hodin smo denad i ja pravili plakat i da, i da mi nismo normali, ali mi smo ponosti da taj bicikl od plastelina koju smo nam pravili. Neko da ćemo se verovalno da tim biciklama s plastelinom nekad vratiti za svaku godinu imamo po neku priču kao, radimo nešto što su i misle da je nemoguće a mi nekako izguramo to je. Da, da, da, pa mislim sad čak iz ove perspektive kad te slušam ovako opet razmišljam i, i divim se prosto vama i vašoj energiji jer upravo je to u neku ruk, ruku borba sa vetrenjačama ali o tome ćemo pričati sada negdje u, u nastavku prosto o tom nekom školskom sistemu pre svega ako govorimo i o književnosti o tome šta se toj deci zapravo nudi i tako dalje pa, ali ćemo zapravo napraviti prvo jednu pauzu a poslušat Tomu Bebića pjesnikova, super, bravo, pjesnikova smrti bravo. khri Nije moje vrijeme. Ovo nije moje vrijeme. Ovo nisu moje zime. Nisu ovo moje kiše, ne, ne. U meni su kiše tiše. Ovo nije moje vrijeme. Ovo nisu moje zime. Nisu ovo moje kiše U meni su kiše tiše Poljubi me Iako znam da nisam ni snažan ni glad Poljubi me Kao nikada do sad Poljubi me Iako znam da nisam ni snaža, ni Pođo u vime. Kao nikada do da Ovo nisu moja jutra Nepoznate mračne svjene Buđenja su moja sutra Ovo nije moje vrijeme Ovo nisu moje zime Nisu ovo moje kiše, ne ne U meni su kiše tiše Ajmo, poljubi me Iako znam da nisam ni snažan ni mlad Poljubi me kao nikada do sad Još, poljubi me Iako znam da nisam ni snažan ni mlad Poljubi me kao nikada do sad Dalje, poljubi me Iako znam da nisam ni snaža, ni mlad, poljubi me, kao nika rado sasvim, poljubi da nisam ni snaža, ni mlad, poljubi Prekinut ćemo mi ipak Marijana Bana, svaka njemu čast, poslušali smo, pa, bro, dakle, Tomu bro, bro. tomu Bebića i daleku obalu, ovo nije moje vrijeme, dakle, sad smo malo skoknuli do Splita, eto, prosto morali smo, pričali smo o Tomi Bebiću, kako je jedan od ljudi koje bi voljeli dovesti, ali prosto, fizički nije omogućnosti <laughs> da dođe. <laughs> Predrag je napisao u njegove biografije, živi u Splitu i još je živ. Tako da je ono, to pa jeste, još je živ, živ je među, među mnogima, isto kao što je takav slučaj i sa Feral Tribunom iako, iako ga nema ovako ne možeš ga kupiti, ali živ među svima, pa na kraju krajeva ja mislim da je i ovaj festival zapravo prosto negde nastavak i onoga što su oni radili i njihovog načina razmišljanja ne. i svega Naravno, naravno e, e, naša škola ima, zato što je Predrag e, Dono i poklonio e, primarak digitalnog ferala i ja imam svoj primarak digitalnog ferala i to se prilično e, e, često vidi u nečijim rukama na kljuđaškim rukama prate oni što se tu dešava i negde mi na vas to čini da se da ono što su oni radili vrlo blisko naše poetici sve toga predragi boro su onako više manje domaćini stavno sta, svake godine su kod nas tako da čekaj si izvodili melodije ili su a, izvodili svoje jesu a, naravno naravno kako, kako je to prihvaćeno a, pa prve godine kada to je bilo dakle druge godine festivala prve godine oni nisu bili bio, bilo je šest autora drugo i bio je a, Sidan Guđević i trebao je Sidan Guđević doći da sledeće godine i onda je u uh, poznjem zrutku bio sprečen i sada kažem ja zovem Nenada i kažem tvoja reprezentacija je od, ono, izgubila do člana, nađe ti nekog drugog kao mi kaže Nenada, dobro saću noći i ne, onda ka, zove kaže uh, doši će, pošto predrag treba da dođe to smo već dogovorili, ali doši će Boro umesto Sinana, I zove Sinana i kaže šta ću ti ja, dolazi ti Boro, dežuvać, pa ti imaš bombu i nije znao da imam stvarno bombu uh, to je bilo zanimljivo te godine je Ja smo napravili bilte, naučili smo da svake godine nešto naučimo. Prve godine smo imali šest dijalnih gostiju i nismo znali nekoliko stvari. Treba da obezbedimo knjige e, autora koji dođu od koji nisu iz Srbije. U to vrijeme još uvijek niste mogli da naći te knjige iskrvatski paonski u Srbiji, barem ovako koliko danas. Možete i onda recimo bilo nula haver, i ljudi su kao super, al šta sad mislite da radimo kad tu knjigu nema u Srbiji? Sad znamo da uvek moramo da donosimo neki broj primeraka koje ljudi prosto žele da kupe. Kad, um, Kako je to To znači dakle, zovite verserterke preko granice. To funkciju je tako što ja idem u Sarajevo, kupim knjige autora ili po ono, dobijem knjige autora koji dolaze odih prenesem preko granice, kolima, al, i donesem kući u Užice na čitanje. Ima li šta da prijaviti? Nema, prišti da prijaviti. Ima divna divna scena za prijaviti na granici, ali on je super saobi su naša granica, gdje knjige se ne pune. Ovaj, ali divna bilo kcija slala Nenadu autobusa, pošto nizam stigla da ja odemo Sarajevo, sabrana dela Đure Jakšića. I sad ubacujemo autobus i kaže... Ne, Laze Kostića, dakle. I sad ubacujemo autobus i majestor kaže, ja ne mogu ovo da prednastem progledanico, meni će to oduzeti. Kažem, neće sigurno. Kažem, ali hoće, hoće. Nema problema, komodus mu, vi, ili hoćete tražati carinu, vi da platite, vi sam ostavite na granici, to je meni blizu. Došao ja gora i uzat ću knjige i to je u redu. Kažem, majestor, ali ne znaš, ne mogu ovo liko, ja kažem, vidiš koliko ima knjiga, ali kažem, nisu iste, a ja, kažem, kako znaš da nisu? Pa reka, vidite svrašite debljine, <laughs> i postor kaže, onda mi neće naplaciti zare. Dakle, nije, knjige nije problem preneti prego granice, i ja to, otprilike, uradim u okviru pripreme, ali onda, pošto se uveče čita, i dođu ljudi iz grada, dakle, odrasli, ne samo deca, uh, i srednje školice, i onda, prosto, ljudi hoće knjigu autora koja su čuli, o kojim se dopolno smo to naučili da treba da da pribavimo bar neki broj primjeraka i to nekako radimo tako što donesemo, prosto imamo neku prilučnu knjižaru, nikod ne znači ne prodajemo po cenu koliko knjige koštaju i niko ne zarađuje to je više manje da bi ljudi mogli da dođe do knjige. A drugo što smo naučili da a, da publika u Žecu ne poznaje autora, većinu autora koji dolaze. To su ljudi čije je knjiženo delo kvalitetno. Dakle, mi pokušamo da ukrištimo nekoliko kriterijuma. Da se radi o delu koje je zaista knjiženo kvalitetno, koje otvara neka ozbiljna pitanja koja u da zvanoj lepoj i popularnoj knjiženosti uglavnom nećete mm -hmm. uh, videti. I treće, da taj da neko uspe da uspasti dobru komunikaciju sa, sa uh, publikom i da može da održi dobar čas. Dakle, ispostavit će se da to, da ukrestite ta četiri kriterijuma, da je to jako teško naći uh, dobre autore uh, i ako ih nađete, one uglavnom nisu šire poznati. E, zada šta mi onda uradimo, to smo druge godine uveli, napravimo promotivni bilten, dakle, Uh, svakog autora na dve strane predstavimo na, na kraćim nekim tekstom, biografijom informacijama koje, koju će čast držati kakva je tema i onda uh, taj bilten in delimo besplatno po kafićima, to se deca rastrče po gradu u svakom kafiću se to nalazi na stolu ne znam, u, bon, u domu zdravlja dok čekate mm -hmm. nađete to u pošti, na šalterima u knjižari, u biblioteci, na raznim mesta i ljudi ono desetak dana pre festivala predestavaju built-in ovih dana radimo built-in za ovogodišnje Da bi, se, da bi prosto stekli uvid ko su ljudi koji dolaze. I mi smo to dakle 2007. na prvom festiva, drugom festivalu napravili taj built-in i klinci napravi konferenciju za štampu, dođu zaista novinari. To je, oni su inače išli na obuku ta prva generacija kako se drži konferencije za, za medije. Pa je to sve onako knjiški urađen i to puto jako simpatično. I njišta, bilo sve super, otišli novinari i posle 2 dana krena gužva. E, zato što smo Boru Dežulovića u biltenu predstavili pesmom presuda iz, pjesama iz lore koja m, se, se vjerojatno se Dakle, predstavlja je zapravo razgovor sudije i, i klinaca mm. koji su izašli pred sudiju uz ovog grafita koju su napisali, znači naravno nepišmeni kao i većina ono, na civilniških klinaca. E, i, Kako to? <laughs> tako što to škola proizvodi da se mi ne lažemo, <laughs> ali dobro. I onda je, e, naravno treba pesma prođeti do kraja, jedno se završava jel te, e, vrlo jasnom pojentom. E, znači većina tih površnih čitalaca koje do kojih je bilo ne stigao, nije imala... E, Naviku da vidu da tekstploči do kraja i pošto se tu jel, vrti e, e, konstrukcija ubi Srbine odnosno ubi Srbinu u raznim nepravednim oblicima oni su već na pola odustali i rekli da je borodže ustašajte bilo da odimo dežuru ustašuši bilo onako vrlo zanimljivo nekako se mi odbranimo od pet do četvrtka do ponedeljka u ponedeljak počinje festival to je onako zanimljivo ali više volim da se bavimo lepšim pričama I, uh, ali tada je tada bilo škakljivo da, smo tad, da se tad nismo odbranili pitanje šta bi bilo postati sa festivalom i uh, onda je došla naša profesornica istorije koja je napravila tako neku pokušala da napravi mali incident ali je bilo mnogo slatko ona je uh, kao i većina ovaj, nacionalista prilično neobrazovana odnosno ne, prosto ne zna ne, ne, neke podatke i bilo je Jako neobično, dobila je aplauz kada je uradila nešto na, črne, na jednom tom javnom času, onda je dobila aplauz par klinaca oko nje, a onda je ustala devojča se maturankinja i održala takav govor da mislim, mi smo svi mogli pred njom da se popkloklali i kažemo drago dete svake ti čas. I tri časti. Tri naredna dana se po školi svuda razgovaralo o, o toj temi, uh, a ona zapravo javno pitala jednog od naših gosti u kojoj je nacionalnosti, što naravno... Ali, prosto nevaspitano u najmanju ruku i e, devojčica je ustala rekao da, da se ona stidi tako i prošlo je bilo jako zanimljivo i e, očigledno izazvalo ozbiljnu raspravu u školi i onda su pred dragi boro rešili da o, čast profesorice istorije te večeri pevaju to je bilo genijalno a tako nekako se osetila jako dobra dobar odnos između publike i to, to večer je bilo antologijsko, mislim da ga imamo negde snimljenog e, zato što je dakle ja sam od objasnjavanja i nerviranja zbog ljudske gluposti promukla pre festivala, a onda je Nenad Veličković na tom času na kome je žena pitala koja ste na nacionalnosti gde je to bilo vrlo onako. napeta atmosfera bila i onda je Nenad promokao prvo su nas razvazali šta ste vi radili kad ste oboje promokli I dakle, sad idemo u neki restoran uh, i krećemo na književnu večeru, da javno to čitanje. I dogovaramo se sad ne, ne može da čita, treba da čita, on ne može, nema, čovjek ko glas. Uh, Bori nešto nije bilo dobro, pa smo ga povedilu da ne treba da, da čita nešto ga, da, prostanje nije bio zrastno najpaš najbolje. I kao Nevena Predrag će to sve da pokrije, pa Cela Mija čitati umesto nje, pa sve u redu i mi izlazimo iza ja snima. Izlazimo iza strane, dogovorili smo se sve u redu, u redu. Dakle, a e, sad naši e, specifično naših festivala što krizi zaista sve i tehniku i sa zvučnicima, sve sve sve, uključujući na meštanje stolica. I, I sad kaže, ulazimo mi u, u taj prostor u kojem je treba da se čita i kaže, predrag, ja moram ti da sediš i nemoj da se mrdaš. I ja kao shvatim da, da, ćemo, da držimo stvari pod kontrolom. Dakle, ja nisam primetila kada će se oni dogovorili. A scena počinje ovako, izlazi nenad, staje ispred mikrofona i kaže, tim svojim škripavim glasom, nikakvim, ja ne mogu da govorim ali su mi doktori dali nekakvu pilulu i rekli su da ću toga da progovarim i sad neko teatralno uzima neku kukesicu i nje vadi nekakvu u tabletu i sad su neko dramatika čitava svi čeka on guta tu tabletu otvara svoju knjigu It was the phenomenon on the Glasgow Van Chita zapravo čuje se Glas Predraga Lutića koji upomni se izbežeći mikrofonom. I ja sam 20 puta preslušavala taj izdanje pregleda, taj snimak da čujete posle 20 sekundi ljudi koji umiru od smeha, oni prvi što su skapirali. Onda se čuje talas drugih koji ono malo kasnije shvataju šta se dešavalo i ljudi koji ono publika koji odlepi od smeha i posle 5-6 minuta jakog igrokaza, ali kao da nema centra publiku izađe Predrag i kriči da ne na nove tekstove i kaže do proveče ja sam glasni nada Veličković. <laughs> antologijska scena bila. Nenad Veličković je verovatno sve imala prilika da čuješ uh e, u njegovom izvođenju Ješ, u svojim knjigama kako ja tu za onaj se same čitaju. Čiteju, da da jes, jesu, <laughs> To je s u, u Sarajevu pusto i i dru, pošto tamo ima jako dobra e, uh za dakle biblioteka za slepe i slabove imaju svoj studio i ima i otac mojeg čeri je snimljen audio i ima jako to zanimljivo i ove knjižice su ovo što ih refraktore izdeje su jako zanimljive ako ništa čak i formalno kako izgledaju Tako da... zanimljiv je i spisak ljudi odnosno piseca koje su izabrali pa na kraju krajeva ljudi koji su ih čitali zato. a Veličković je, osim Lucića i Filtere Jugoslova, je jedini koji zapravo čita svoje djelo, da. Ja sam da volim, volim <laughs> Mislim, prošle godine, kad Basara je dostala prošle godine, to je bilo isto urne besno knjiženo večer. Dakle, imam čitao nekakav svoj rukopis. I sve, eh, pošto ona knjiga, početak Budna proti Dahi je stvaro sjajna. I mi smo čak i on čitao to. I ja dok sam, tu, dok sam čitala bunu, ja sve vremena ulicak da se Basara zabavlja i da se smeje dok to piše. Znači, <laughs> to je toliko urne besno dobro. I dakle, basara čita nekaj svoj rukopis o titu koji još uvih ne je objavljen i umire čovjek od smeha dok čita svoj, odnosavce ne se od smeha, onda ovom mi umiremo, od smeha se okred mebe mi kaže, ružice prestaj da smijem, da smijem, ja se ne mogu da čitam o tebe. Tako <laughs> da dakle, je strašno dobro i, i, i, i živahna atmosfera i ljudi su spontani i on, to bude jako dobro. Uh, ono što je zanimljivo, osim što srednjoškolci Užički, Tu i, i rade na samom festivalu na razne načine uključeni su naravno u festival e, na prvama i na svim ostalima vjerovatno su dolazili između ostalog i srednjoškolci iz Sarajla iz Beograda pa čak i iz ostalih gradova kako mi to danas popularno zovemo regiona. Da, <laughs> i s tim što uh, imajte u vidu da kad kažete u, u Srbiji region vrlo često se shvate kao Zlatiborski okrub, gdje morate da objašnjavate šta je stvarno region, ako još je ta izraz. Mi to se zovemo komšinska književnost, to, smo, to je ne na smislju izraz i jako da se sviđa. E, Drugi godine smo uspeli da uspostavimo jako dobru komunikaciju sa um, jednom profesoricom u, u, u drugoj Sarajevskoj gimnaziji uh, koja ima koja je zanimljiva gimnazija, dakle ima tzv. nacionalni program, ima taj IB, međunarodni program, i oni su imali školske novine, koje su se zvali druga priča, i mi smo spostavili saradnju sa njihovom redakcijom, i onda su klinici iz e, redakcije došli u goste kod nas, pomagali u pravljanju bilstena, i bili onako, na neki način, domaćini u užicu, njih je de, desetoro bilo te prve godine, uh, a onda su uh, pošto kod nas je u aprilu svake godine festivalno su naša deca u uh, um, jun, u avgustu išla u goste u Sarajevo i to je bilo, jak, baš slatko bilo I recimo meni se desilo negde u septembra mesta ja i onda što idem preko trga i vidim na džaru dovojčicu u Sarajevo, kaže ti dete užicu od ovo, doma, kaže došla godine lice narođena I kako je prešla granicu <laughs> a kaže moj tata me doveo do granice, meni je meni tata sačekao do granice pa me preuzeo i on da roditelji pošto deca spavaju kod dece nekako ono kao u najboljoj tradiciji socijalističkog obrazovanja stalno misle da je to bilo dobro u tom obrazovnom sistemu dakle sad su se porodice negde uspela da da bez prijatelja da ljudi odlaze jedni kod drugih ovaj jednostavno Mislim da smo na neki način pomerili malo odnos užica prema sarajevu. Sad sve češiji ljudi odlaze ne izleti u Sarajevo i ne, nekako su postali u veze sa sa bivšim što novim prijateljima i to to negde funkcioniše. Dok dovoljno dugo su bili toliko udaljeni jedno od drugog, ali dovoljno dugo su pre toga bili blizu jedni drugima. Iz moje generacije još mnogo ljudi studiralo u Sarajevu. Mm -hmm. Moj bak i deda su radili u Sarajevu, mi smo u Užicu rata bilo de odrinske banovine kao bih kladministracijni centar je bio Sarajevo. Pa to postoji kao tradicija. Drugo najbolji deo užičke istorije je onaj kad smo bili pogranična zona tako da kad smo švercovali preko gradnice. Tako da nekako se nek to uspostavlja koliko se brzo udaljavalo tako sad polako negde vraćamo uh, uh, naviku i nekako to prirodno gravitiramo ka, i ka jednom i ka drugom centru. Dakle to je kako rekla, prednost koju grad mora da iskoristi to da smo tačno između dva dva velika grada da odcrpimo i od jednog i od drugog najbolje moguće i to je, to je dobro onda smo među vremena uspovi da spostavimo kontakt i sa nekim gradujima u Srbiji uh, uh, zahvaljujući se radnje sa grupom 484 koja je prepoznala da, da uh, je festival jako dobar model za uh, promovisanje i, i zapravo E, promosljenje nekih dobrah ideja i nekih vrednosti do kojih je nama stalo, onda smo napravili u velikom broju gradova u Srbiji čitaločke klubove. Pa sad ta deca koja či, u kojima se te, čita regionalna književnost i razgovara o regionalnoj književnosti, recimo sad, u ono trenutku se najviše čita Robert Perešić. To je ono kako se on u Srbiji više čita među srednjiškolcima nego bilo gde na Balkanu. I, šta je razlog? E, razlog je to što smo mi napravili dobar neki m, set e, e, ajmo radionica odnosno razgovor mogućnosti za razgovor Dejan Ilić ajdemo ja, po Srbiji razgovaramo s decom dotegima i Orbio K i mislim sa šta se tu još radi i čita se mamo jedan zanimljiv izbor regionalnih knjižnica sa ta deca iz tih čitaoških klubova dolaze na na festival na pola puta i prošle godine smo uspeli da se uvažimo sa uh, sa grupom iz Tuzle iz Brčkog i iz uh, Bijeljine tako da su i oni dolazili uh, na festival na pola puta i sad Bijeljina odnosno Brčko da možitska pare u svoje lokalne samoupravi da da grupa dece nas ove godine. I ono što također imamo kao dobru saradnju, studenti iz Sarajeva, studenti književnosti dolaze svake godine i ne samo oni momci okupljeni oko sika i devojke, okupljeni oko sika njihovog časopisa, nego i, i ono, dakle, mla, mlađa studentska ekipa sad dolazi u žucu i to je negde, čini mi se zanimljivo. Mislim da ćemo ove godine imati još jednu, to, to smo danas mislili, mislim, nadam se da ćemo napraviti, doći će nam u goste četiri mlađa čovjeka uglavnom dakle ljudi iz redakcije svih kako i su da pravili jedan multimedijalni performans uh, uh, koji se zove Krevelko uh, Fulajić Fulaji Krevelko Fulajić dakle u kome se uh, duhovito obračunavaju sa glupostima u književnosti interpretacije književnosti ja ti gluposti hvala Bogu koliko hoćete tako dakle, da reci mi Ove godine će festival zapravo sedmi put po biti održan. Ti si u, u, u, među vremenu i promenila gotovo čitav jedno, zapravo skoro dve generacije đaka su prošle kroz tvoje ruke. Da li si pratila? Da, vaše ruke, ali kroz tvoje, pre svega kao profesoricu njihovih djelatnosti. Da, da, ima nas nekoliko profesora. Da, da li ste da pratila njihov dalji razvoj? Da jesam. Prvo povećao se broj studenata tehničijnosti, to je što, što ne znam da li je to dobro ili nije s obzirom kakve su studije tehničijnosti u Srbiji, ali dobro, ovaj, uh, nekih kvalitetna decadla za studiraju književnost i srodne na, dakle, uh, fakultete nama se često dešava da se oni dvoume između, recimo, političkih nauka i, i književnosti, pa upišu oba pa odu na jedan ili drugi. Uh, mi ovi, u par godine imamo prvi put ono što je škola oduvek želela da ima, ali nije uspevala, ono što bi rekli je Luminis. Dakle, mi sad imamo uh, studente već treće godine uh, fakulteta, uglavnom, političkih nauka, organizacije rada i, i, i književnosti, koji su... Uh, pa sad među ključnim organizatorima mi se trudimo da polako prenosimo na njih uh, sve više i donošenja odluka i, i, i dakle, organizacijenog posla jer to, to je jedin način da taj festival ono za par godina nastavi da postoji, jer neću da možemo mi to raditi stalno. E, Gražem koleginice i ja radimo zaista puno, ali ove godine su ti studenti povukli najveći deo posla i prošle godine. E, ali zanimljivo što to, to shvatite izmeđuostlog u festivalu, dakle stižu neke nove klinici, mi prvake polako uvodimo, onda maturanti vuku najviše. To se zna od prvike kako, kako se smenjuju generacije u škole. Pri temu imamo sjajnu saradnju sa koleginice, dve koleginice iz dve ražnice osnovne škole, pa deca iz već od šestog sedmog raza do osnovne škole oni polako prate uvečenji program i uh, uvek neko od naših gostiju ode i održa jedan čas u osmom razno osnovno škole, kao pripremu za buduće, jako to volim, mi u septembru imamo deti koji pitaju, kako da se uključimo u, dakle, nove provake, kako da se uključimo na pola puta. I sad, recimo, ja nešto pomenem, Lamiju Begagić skoro, i onda shvatim da mi on ovom trenutku više nemamo ni jedno dete u školi koje je bilo tu kada je bila Lamija Begagić gošta. Pa smo onda počeli da razmišljamo da se može praviti novi krug, ono. jer ideja da... Osim predragaj Bore koji su ja mogu nezamenljivi, al nedan dana neki načini organizatore sad dve godine odbija da čita uveče sad ga molim odogao jer fer da nije da sita. Evo vam CD ovo ako želite da me slušate i pustite. <laughs> A sasvim mi radili radili smo snimanje radio drame <laughs> prošle godine. Oi, pošto jedan no, novi roman napravljen kao izbor nekih u jednom trenutku bio drama, dramski tekst i su sad prepakovani u roman, pa su promocije tog, te vremenske petlje koja je ovdje još nije izašla, prave se kao snimanje radi drama. I onda smo prošle godine novembru u vreme pozorušnog festivala mi bili prateći program, pa smo sa nedadom snimali jednu epiz, nekoliko epizoda iz te radi, te, tog njegovog budućeg romana. zaista se, se na razni način godine na festivalom bavimo pa pokušavamo da, im, da, da m, budemo prisutni. E sad, e, Šta je zanimljivo, uh, uh, uh, kako će to izgledati, dakle, na tim čitanjima deca unapred, već od osnovna škola se negde priključuju, ali, kažem, već smo počeli da raspravljamo da li možemo da počnemo novi krug, da ljude ponovo zovemo. Zašto real, da ne, na kraju krajeva, uh, ajde, ajde, što su, što su se neke generacije izmenile, pa su novi džaci u pitanju, nego, i oni imaju nove nova knjige, djela. Naravno, da. stižu nova knjiga, da, tako je, ovaj, ali, recimo, Lamina, Lamina nije bila u stvari laže, bila je prošle godine kad smo imali nije bila kao gostna festivala pola puta ali kad je bilo uh, predstavljanje festivala u vreme pozorišnog festivala, onda smo mi zvali Tomu Markovića i Lamiju da, da budu, eto, kao da naši gosti, kao što recimo kad smo dobili nagradu Jelena Šantić, mi prosto mislimo da je glupo da ođemo to primiti nagradu, hajdemo da hajmo da pokažemo šta je festival, i onda imamo neki mini film koji je urađen, sad imamo duši ovaj dokumentarni, <laughs> dokumentarni od sad, ali imamo neki minijeturni filmić i, i, i to smo uh, puštili, ali smo hteli da, da tada u Beogradu u neke od škola odu neki naši gosti pisci, i tad su predvagi Boro dolazili, to su drugari mislim, ono, evo, hajdemo, uh, treba primiti nagradu i glupo je. Možete recimo... ih arčiti, slobodno, je li? <laughs> ne, arčimo <laughs> ih, to su prijatelji. To su prijatelji, ali stvarno su ono divni prijatelji. I tad smo recimo otišli u, u šestu, u Beogradsku i, i u, mislim u, gde smo bili u ekonomisku, pa su ljudi držali časove. Dakle, trudimo se, de god treba predstaviti festival da ga predstavimo, makar na jedan dan, ali sa istom strukturom, da Da, ideja, škole, da, da, da, da, da. da se uđe u škole. Jer mi se činje da je to jedini način, da se to nekako zaboravilo, ali je to jedini način da, da, da neka pametna dica počne da čite. Jer pravo da vam kaže, sa ovakvim školskim programom, teško da će neko da ozbiljno počne čiti, ako mu još nešto ne ponudite. A to je zapravo bila i motivacija, koliko mi se čini, zapravo i za taj prvi festival, pa na kraju krajeva i sve ostale. Tako je. Taj nadostatak u školskom programu. Nemo ga kažem, stvari, nadostatak. Ima tu materijala, ali kakvog? Oh, to je takvog da se profesor dovija šta će da radi s tim, mislim, to je, znači, recimo, dobro ću osjećati da toliko prisutno u školsku lektiru, da je te može pomisliti da je to najznačajniji srpski pisac. <laughs> to prosto... to, to može da pomisli ne samo čitajući lektiru, nego gdje god se okrene. <laughs> ali, nekako, misli da će se to i to polako menjati, evo sad su krenula neke izmene, školski program je, ozbiljna tema i ozbiljna, ozbiljno se tim mora baviti, ja bojim se, to, tim, o, u ovom trenutku ovde gotovo niko ne bavi. E, Nedeličković je doktorirao na, na analizama, četam ki to stvarno urebesno kako to izgleda, možda jedno vreme se smeta, onda stvarno bude onako knedla u grlu. Kako se književnost koristi e, kao oblik način za indoktrinaciju, daca da koristi, Ponekad, ja se stalno šalim da u prvom razdu moram da te kontaminiram džaki jer oni iz desetona škola dođu sa toliko uh, uh, dramatično uh, većim prisustovom epske poezije u, u književnosti koju čitaju da nekako, uh, um, sjećam se sebe ono, kad ste u osnovno školo i ono kao misliš da taj ko ti to predaje, da ta ne pameti na svetu i da je to najvažnije što ti se govori, tamo da dok ti vidiš da u da, da, šestom razdobu od osnovno škola gotovno drugo ne rade nego u ta neca misli da narodna epika najvažnija što u književnosti ima. A onda, kako se ta narodna epika da interpretira, to je posebno, da mi se da u prvom razlu morate da i dekontaminirate, mislim, zaista, u doslovnom smislu, da bi onda moglo dalje da se kreni, da se radi. A to, a sad, neka je mini rem, promena programa bila u ove godine i, o, čekajući reforme gimnazije, mi smo sad dobili neku mini promenu programa, mislim, dobili smo još srednjovekovne knjiženosti. <laughs> Tako da, oko, oko, oko, to, to negde zapravo slikava i stanje u samoj samo iz Srbije. Pa mislim ima jedno od prilika negde pa, živimo u tom veku. A, mislim, Kako god da, je, da je, se. Da da boji se desvu da tako da da, je, da. O, meni bilo zanimljivo pre nekih pre par meseci mi je nešto mi je trebala čitanka pošto su mi čitanke u školi. Ja sam potražila u kućnoj teoj arhivariju, pošto majka je bio prostor knjigovnosti, ja sam divam i neke stare čitanke iz, otrin, dakle iste su autorke, čitanka izlaz da identično ono, korica je potpuno ista kao tako ja koristim u školi. Dakle, jer imaju neke takozvane stare i nove, nove su samo grafički prepakovane, ali isti sadržaj, ja imam te stare, stare, aktivne, aktualne čitanke, i izvedim knjigu i onda shvatim da, je, da su iste autorke, da je korica ista, da je sve potpuno identično, ali i da kad otvorite unutra, onda su kjiženost naroda i narodnosti, kjiženost noba, i dakle. dakle, čitanka iz 1991. te žene su sa istim žarom, 1992. godine, napravile čitanku iz drugog ideološkog modela, dakle, ja ne znam kako se to radi i, i, i kako čovjek ima takvu kičmu dakle, dakle, da, da potpuno s istim na mehanizmima zagovaraš jednu a potom drugu ideju ili ideologiju svejedno mislim meni se čini da da ovo što mi radimo i ne samo mi nego i četiri neki drug niz programa koji se radi u, u vez za za škole i književnost da, da pokušava da uspostavi nekakve ono univerzalne dakle vrednosti a ne da ponudi koja zagovara dakle univerzalne a ne partikularne vrednosti i to nam se čini važno dakle e sad rekao bih po mom što deca čitaju kažem do kakvih ide dolaze uh, kako zapravo m, funkcionišu meni, meni su draženi zapravo da gledam kako kako se tu funkcionišu kao studenti naši đaci koji nisu otiše da studiraju književnost, nego koji... Evo, sad mi imamo jednu divnu generaciju maturanata pet momaka koji razmišljaju šta, da li će studirati književnost ili ETF da li će studirati književnost ili medicinu da li će studirati književnost ili ekonomiju ja prosto mislim da te leca koje su imala priliku da čuju našto ovako i da sretnu sa ovakvim autorima da kada dođe studiraju elektrotehniku ili ne znam medicinu ili, ili ekonomija će biti bolji lekari, da će biti bolji ekonomisti i onako nekom ravnjim koracima ja poću da verujem da vi sad kao malo promanite ono svet oko sebe i To je maksimum koje čovjek može da uradi dalje od toga izvan naših moći šta, šta da radimo. Ali to je nekako, evo sad imamo tog našeg drugara, bivšeg djaka koji jako puno radi studijete studi, studi treće godine novinarstva. Na njega se baš ozbiljno oslanjamo i mislimo da će on budući biti urednik festivala i onko kako bih razli, pravimo podmladak, to, to je dobro zakrajete da se pionirima pa na daljeve dostavne do škole. Pa da, da, kako. Dihočlanjem. Reci mi koliko se uh, tvoj radi to, ono što ti zapravo njima uh nudiš kroz kroz taku vrstu književnosti i uopšte neke priče, kosi sa nekim ajde, postulatima za sa nekim školskim programom koji je predviđen za tu godinu. Da li si uopšte u bilo kom trenutku imala neku, neku vrstu problema, ne znam, ja sa neke više instance zbog toga što ti sada njima ne znam, ja predstavljaš bosanske književnike, mislim? Ni, nisam. E, nisam, ni, zaista sa, sa onom što se školska uprava i školske instance, stvarno nisam nekih problema. Ovo je jedna priča e, prve i druge godine, dakle, Beste, to radi škola, to mi radimo i škole iznutra i, i svim kriterijima možemo da, dakle svim što znam ja mogu da objasnem zašto je to dobro prve i e, ja druge godine smo otešli u školsku upravu Zlatibarskog okruga da tražimo saglasnost da mi napravimo nešto tako i sad ja sam otešla tamo naravno, mali gradič, jer se znamo i tamo naravno naletim na, na ženu koja koja, koja pozamljava knjige za čitanje mislim. i kažem ja znaš i tad već prve godine je priča možda će doći Dobrovka Ugršić to spom terta nekleno ne, di rekodije desomone da dovolno zanimljiva žena i dovolno pametna žena njoj će obiti za njivu doći će i došla je na četvrti pet na peti festival ali oi ovaj svaki godini smo smislili kako će doći do broka ugršića nozin tako kaže bi znaš da no taj neki zahtev da mi on da nam oni odobre da da mi to napravi u školi a, a se priča ta da žene znaš ko, ali postoji mogućnost da dođe do broka ugršića znaš meni kolea klecno od pomisli da A ona kaže, nema pojme koje je dobro kogušića, ali ako tebi klicaju kolena, onda je to neko vrlo važan, ok. I te godine sam ja bukvalno, pošto naravno kako ljudi barataju računarima, ja sam sama sebi u govoru školskoj upravo i otkucala. Saglasnost da, da, i, dok, da, i nikakvih. Stvarno s nismo imali Uh, nikakvih problema. Imali smo te jedne godine s nekom gradskom upravom, ali to je bio to oko, oko Boreda Žulovića, ali se završilo, sad znači, se tome smijemo. Uh, I tad smo postali onako nekako etablirani i daista više i dobijamo i neka sredstva, ne baš velika, ali u granicama u kojima opština može, odnosno grad Užice može da nas podržave. Svaki godin dobijamo neke sredstva. I nekako... Uh, Sad nas i Gradska uprava koristi kad treba da predstavi o, regionalne mogućnosti o, o, Užičkog okruga, oni onda kao nas natanjirovi, te da kako to funkcioniše. Mi kao još bodo to u redu, mislim nekako, oni nas samo nekako se podržavaju. I sa školskom, školom i školskom upravo stvarno nismo imali nikakvih problema, doslovče i sad, kako, ne, zato što ja, što ja že pre neki dana, ja daš kolega, ja kad vas vidim, tako kad pričate na pola puta, mislim da kolega i profesor kak i žele, vama su ima oče cakle u to vremena, gleda, da svi ste nešto uh, uh, jako zagriženi i oni vide da je nama do toga stalo i da prosto svim što radimo možemo da odbranimo to, dakle, vrednosti za koje, koje zagovaramo i nije to problem. Da, pa, mislim, zadivljujuće je uopšte, sve to što se dešava u užicu počelo od festivala na pola puta, pa Užičkog festivala Pozorišnog i tako dalje. Sad čitam taj muljinov tekst u novostima, jel je prošli, da je između ostalog spominje i tu čuvenu Užičku republiku. Kad smo republike E, moto ovog godišnjeg festivala je Užiška književna republika, ali sa akcentom na publika. Da, ovo, nas smo imali ideju da nam ove godine moto bude mašta, nas ne sme iznenaditi. Ovo, i tako da, igramo se malo sa tim um, naslednjem Užiške republike zato što um, u ovom ludilu revizionističkom nekako se sve to gura pod tepih i tog nesetnog tita su stavili tamo, misli, spomenik, ali stavili iza muzeja, a nekako je to ozbiljni deo našeg književna naslednja. Saša Ilić nas prve godine, jedne godine kada je bio gost drugi vede festivalske nazvao Uđeška književna republika i to se nama dopalo. E, e, tako da sad se igramo, kažem, oko toga, ali ono što je recimo zanimljivo, nas zaista, u početku su nas više sa strane prepoznavali, kad kažem sa strane, znači izvan okvira sadašnjih granica države u kojoj živimo, znači, u Bosni i Hrvatskoj i uopšte u okruženju su nas više prepoznavali kao zanimljiv festival nego ovde. Ja sad mislim da se polako i ovde kapira šta se to dešava i uh, recimo uspostavili smo kontakte sa sa vrlo zanimljivim ljudima iz negdje jesenasu su se javili ljudi iz evropskog programa koji se so zove Corners. Uh, da je grupa od Corners of Europe, je l? Grupa od 40-taka umetnika, uh, uglavnom mlađih, dokle onog performera je raznih vrsta znalaca uh, iz cele Evrope je se u okviru tog velikog evropskog projekta, pa oni imaju neke ekspedicije, dakle bilo nekakve Ideja je dakle, da obiloze zabite Čoškova Evrope, kako ja to gažem, ono ideja je, ono inside pa out. Pa se užite on. našlo na put. Dakle, sad imaju Balkansku ekspediciju uh, koja počinje 16. Uh, da prodose 30. okuplja u Zagrebu i 16. dolaze u Srbiju i od 16. do 29. putuju po Balkanu. Pre toga su imali Zakavkarske republike i oni su sever Evrope. Sa idejom dakle, da upoznaju zemlje i gradove, da u svakom gradu u kome borave, neki, svaki od umetnika naprave neki svoj svoju neku uličnu intervenciju i oni su nekako došli do užica zato što su čuli da, da festival na pola puta ima nekako zanimljiv uh, koncept i sad su naša, naši djaci domaćini uh, uh, toj ekipi, oni dolaze to je nedelje dana pre, naš, naš festival počinje 23. a gosti nam dolaze 16. uveče i bit 17. i 17. gužicu i sad je potpuno neko, s, s, u, u ovom, ovom, ovom gužu i priprema za na pola puta mi se spremimo i za kornerse i to, to će biti stvarno činiti se zanimljivo e, oni, e, dakle jedini grad u Srbiji koji posećuju je užice posto ga idu na Kosovo, u Albaniju e, Crnogoru, Bosnu i, i, i završavaju na Rijeci neko, zanimljiv krug i, i, i vicom Balkana Ne interesuju ih prosto veliki gradovi, oni hoće male gradove da vide i da vide život u malim gradovima i sad će im naša, naši djaci biti ono, logistika, vodeći ih po gradu na kako kažu, klinici u štekove da vide gde mi je živimo i kako to funkcioniše, a, a oni će izvoditi svoje radove na autobuskim i želodničkim stanicama i stajalištima svuda u svim gradovima koje budu dolaziti. Dakle će to biti 22 uh, umetnika iz Evrope dolaze plus još neka, neki ljudi iz logistike mislim da ćemo imati dva dana opštu zabavu u gradu to, i tome se baš radujemo da sve. Bužica grad Nade. Hajde <laughs> da vam poverujemo. <laughs> zaista sjajno sve to zvuči i o, p, sad da iskoristimo priliku i da pozovemo. Mi smo se stvarno raspričali, ali mislim da bi mogli da pričamo još ovoliko. <hledan> Već 15 do 10, volja nam i odjaviti e, emisiju. E, siguran sam da nismo spomenuli kada ove godine festival počinje koliko traje kad završava 23. u 7 uveče je kao to neko svečano otvaranje u užrikoj gimnazije u 8 uveče dolazi Miki Trifunov glumac iz Sarajeva sa dva muzičara Sarajevske imamo nešto što je pomalo zaboravljeno muzičko, poetsko veče čove govori poeziju jako dobro i to će biti kao ulaz u festival u, dakle 23. i 26. petog i 6. su časove predavanja srečeno um, otvaranje klupe i zvašta još što smo planirali i uh, u 8 uveč na maloj sceni Narodnog pozorišta u Žicu uh, su čitanja uh, i u petak se završava, u petak pre podne Dubrovka Stojanović i uh, Ivan Čolović drže časove i u petak popodne otprilike Uh, završi deo. E sad, mi imamo uh, uh, vrlo zanimljivu logistiku kako smeštamo ljude i goste. Uh, Kada kad su pesničari bili gosti, u jednom trenutku smo u, u mojoj kući je spavalo 16 ljudi. Ali stali smo i bilo jako dobro. Nego da, recimo, ja kad pitam koliko studenta dolazi iz Sarajeva, oni kažu ko vilotića. <laughs> koliko da spustite. Ali zaista uh, uh, trudimo se da obezbedimo za sve prijatelje koji, svi ljudi kojima je stalo da dođu i to vide na jedan, dva i tri dana nije problem i mi, mi nekako nađemo sve šte za sve. Dakle, da su dao se... Da gde je dobra volja, štare. gde je dobra volja, naravno da, da, da. taj problem sve, se lako reši. U, da, da, da, na, rešimo to i to nam je stvarno zadovoljstvo kog god želi samo nam se javiti. Dakle, imamo dinamički sajt koji su sad preuzeli da prave džaci jer prethodni je bio onako malo jesmo bili mnogo vredni. Na ima nas na net. .net jeste. Ima nas na na na Facebooku. Dokle javljate se ljudi ako god hođeli da dođe naći ćemo rešenje. Ima, ima mesto u Užicu da se. Naći ćemo smešta, ja što se klopetiče mogu uvek na lepinju da idu. I to je to. Znamo znači, imamo drugare koji prave lepinje i oni su i, i burek tako jeste. da se da se stalazi. Sve pokriveno. Još zahvalati puno znači. na gostovanju. Baš mi je bilo zadovoljstvo slušati te nadam se da će mi još veće zadovoljstvo biti ako budem imao prilike da odem do da Užica i Dobar. konačno vidim to Dobar, da, što... ako ništa gledat ćemo uskoro film koliko znam i na A, Belduksu da, da. na festivalu, pa ko već nema priliku da ode do da Užica, eto, barem da vidi na taj način. Da, RTS je napravio film šta se tamo dešava, da to je bilo zanimljivo, prošle godine su to slijela dobro, nadam se da će trajati još dovoljno dugo da čak i oni koji ove godine nemaju prilike da odu možda neke naredne za jedno 10-15 godina Kada neki drugi ljudi je, podmladak, pioniri preuzmu. Kažem 7 godina je toliko brzo prošlo da stigurno će biti 5 testa, zadalje ćemo da vidimo. <laughs> e, okay. Eto, pozdrav uh, Ruži, mi, mi ćemo se družiti još desetak minuta i odjavljujemo ovaj 43. kupek, a ovaj razgovor ćemo zatvoriti sa još jednim muzičkim, odnosno sa pesnikom muzičarem, Mance Kafić Bezveze. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeva. Ljudi su prolazili. Ja sam bio s nekim koferima tamo i... sam imao novaca, međutim, došle miškeci i reko li, sjesti. Ja sam reko, može. I sit alone in a cafe without a connection With two cofers I don't know what to do, I don't know the room With two cofers There's room Mala pepe ljarica And little pepe ljarica But Kofera dva Kofera dva One that I'll be with Kofera dva Kofera dva One that I'll be with you Who's in the cafe? Friend Pais Pijanko, mother Sit for the table God, when we were at night, no We were good at the stage We colored something, but again I, i don't Treba ostavit malo i poslije, ne? Ja mu kažem... Kofera dva, kofera dva, jednog daću tebi ja. Kofera dva, kofera dva, jednom... i ovog aprila u Užicu koje, kome usput nek izvoli neće se pokajati, e, meni je samo preostalo da se pozdravim sa vama 43. put mi se slušamo narednog utorka ajde iznenadićemo i sebe i vas sa tim šta će biti, ako sam već u početku i najavio da bi mogao biti autofilma o Šabanu Bojramoviću a očigledno mi imao da pričamo i o Trenštaunu Završavamo sa Damirom Avdićem. Bog je koncept. kad je Bog bol, a koncept da bol potre što duže. Rat, svinja, vrištao je crni sabad. A šta bi vrištao danas kad je rat samo video spot u kojem statisti umiru Čapa? Moja religija je moja rasa Hvala je Adolf A šta bi urlo danas Kad mu rasa ovisi O imigranskom kurcu Hvala se Tremljuje ravno prema cilju, rekao je Fribrih. A šta bi rekao danas kad je cilj svakog orla dobar kavez i hranilica? Trebali ti, refren Vrati se, na trag Ja idem naprijed, uzet ću šta god je Ako popušim, svuću ga do jaja I krenut iz početka. Ko je mene jebo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 Културно-јетнички program едukaтивноg караа. Културно-уммететничка programaа од еддукативен кара. Културно-умјетнички program едukaтивног характера. Програм култур артистик ме кара едukaтив. Културно-умјетнички program едukaтивноg характера. Културно-умјетнички program едukaтивног караа. <tavno>